казав Хмельницький своєму улюбленцю. Весь люд посполитий став на бурню, б'ють шляхту, орендарів, лихварів, палять їхні садиби, забирають і ділять між собою їхнє добро. Кожне село діє засібна, а Ярема має кілька тисяч війська. Він, сам знаєш, звір, нелюд, зібрав своїх, Гор лорізів і йде від села до села, знищуючи усе і всіх. Не жаліє ні старого, ні малого. Пожарища, шибиниці, палі тільки й залишаються позад нього, та ще ріки крові. Треба рятувати край. Кривоніс вишикував полк, розповів про доручення гетьмана. «Хто стомився, зоставайтесь тут». Навідайтесь, поки гетьман стоятиме в білій церкві до себе додому, доведіть до ладу господарство, а коли я приїду назад, повертайтесь у свої сотні. Та жоден козак не захотів покидати полку той час, коли він вирушає на бій з одним з найбільших лиходіїв і катів українського народу. Спочатку зробимо. — Батько Максиме, лад у спільному для всіх нас домі, на Україні нашій безсталанній. А як не стане, панів і їх поплічників, будемо братись до Оранки, Косовиці, Молодьби. Перехопившися через Дніпро, Максим Кривоніс повів черкаський полк до Сули, а там понад берегом до Лубен. За кілька день повстанці здолали неблизький шлях і підійшли до міста, що височило на правому березі тихої, затіненої деревами і кущами синьоплесої сули. Дозорці доповіли, що вся шляхта з міста і навколишніх сіл зібралася в замку і перебуває під охороною невеликого, але доброго озброєного гарнізону. Замок стоїть на крутому горбі. гармати на вежах і гаківниці в бійницях тримають під обстрілом не тільки близькі, а й далекі підступи. Надійно охороняє стіну і забороло, звідки обложені можуть разити нападників камінням, лити на голову їм гарячу смолу, окріп, кидати все, що потрапить під руку. — Без хитрощів не обійтися, — сказав Кривоніс і викликав недосвідченіших вивідачів. — Йдіть, хлопці, у місто. Знайдіть людей, які служили колись у замку. Або ж тих, що будували там щось чи перебудовували. Поговорить з ними, подумайте по сполу, як замок узяти і жерту не мати. Вивідачі почали повертатися ввечері. Найпізніше прибули Яник Грабовський і Степан Буланий. Кривоніс кинувся до хлопця. Плече нагадало про себе? стурбовано запитав Джуру. Та розболілось трохи, зізнався хлопець. Казав тобі не йди, а ти спересердя махнув рукою Кривоніс. Та не в тім річ, батько, що пішов, промовив Яник. Офіцер дуже трапився. Поки зв'язали, то і чуби мокрими стали. Отбивався руками й ногами. Степану он зуба вибив і говорити не може. Такий клятий пан ледве дотягнули. Сюди його, наказав Кривоніс. Офіцер був кремезний, дужий, дивився на всіх з висока, з погордою. Тримався незалежно. «З ким маю честь?» — глипнув на Кривоноса. «Полковник Черкаського полку війська Запорозького Максим Кривоніс, пане». «Пане Кривоносе», — заговорив офіцер, — «я, ротмістр Завістовський, категорично протестую. Це не війна, це розбій». Правдиві воїни так не ставляться до своїх супротивників, вони поважають їх. Куди загнав, пане ротмистре? То ж правдиві воїни, а не такі, як ваші доводці Потоцький, Колиновський або й Вишневецький. Що зараз робить ваш пан Єрема? Стинає голови, садовить на палі без беззахистих хлопів. І це воїн. Та він же гірше розбійника з великої дороги. А чиїми руками він усе це робить? Таких, як ви, пане стре, А що вам трохи там нам'яли боки, то... Ви ж і нашому козакові зуби вибили. Я посланець його світлості пана Яреми. О, то вже інша річ. Та би зразу не треба було б і до вдаватись, повеселішав Кривоніс. І з яким же дорученням поспішав пан Ротмістер до замку? Лицарська честь не велить мені виказувати таємниці мого повелителя, відрізав Завістовський. Ну що ж. «Не велить, так не велить!» — згодився Кривоніс. «Тут нічого не вдієш. Ми поважаємо лицарську честь. Одначе, пане, лицарську, а не розбійницьку!» «Я протестую!» — сполахнув шляхтич. «Який же ви лицар, коли намагаєтесь нас обманути!» «Пан Ярема не міг послати вас одного без охорони!» Завістовський здивовано зиркнув на кривоноса. «Так-так, пане Завістовський!» — опік шляхтече гострим поглядом полковник. «Ви їхали не самі!» Пан полковник угадав.